І про це мені говорив народ, а я все знав, що про мене є і в МГБ, і про це мені теж говорив народ. Ви уявляєте? Познайомився я з таким собі богемником Мазюкевичем, який, за його словами, теж був у Петлюрі, а потім у першому чорноморському полку з полонених петлюрівців і деніківців при Четвертій Галицькій бригаді, що від Денікінців перейшла на бік Червоної армії. І коли цей полк повстав проти радянської влади, і мене хотіли розстріляти, але ніби він на старшинському зібранні, Мазюкевич, виступив за мене, мовляв, сосюра наш, тільки загитований більшовиками. Ось про цього Мазюкевича, що приїхав з Чехословаччини на Україну, один студент, що теж приїхав із Чехословаччини, сказав мені, що Мазюкевича виключили із Чехословацької компартії як провокатора. Одного разу я не був алкоголіком, але іноді за компанією випивав і добренько таки випивав. Іноді до самозабуття. І от коли в мене були в гостях Форегер, керівник тоді балету Держав опери, Плітньов, Балеруни і дві чи три балерини, коли я випив таке добренько, Мазюкевич, ідучи по кімнаті зі мною, голосно, щоб усі чули, сказав мені, «А ти пам'єш, як ми з тобою розстрілювали комісаров?» Я був настільки п'яний, що замість викинути провокатора разом із його компанією, яка ночелі з Форегом насторожено слухала, Обняв його лівою рукою за його гадючий тулуб і лагідно і спокійно сказав йому, «Ти фантазіруєш?» Були і такі знайомі в мене. А скільки їх було, особливо серед жінок? А коли я їх викривав, вони зникали, і замість їх з'являлися інші. Немарно в Одесі одна бідна, сліпа, інтелігентка-жебрачка, який я коли проходив повз неї, давав завжди гроші, сказала остерігайся, женщин!» І це ж саме сказав мені через багато років товариш Назаренко, тоді секретар ЦК КПУ, коли законники репресували мою дружину Марію. «Не довіряй женщинам!» І от я в будинку божевільних, куди мене привезли пізньої ночі, у психіатричному відділі, який вів професор Юдін Тихон Іванович, приймала мене його асистентка Віра Васильівна Яблонська. Я почав обурено лаятись, кричати на неї, навіть назвав її брудним словом, яким звуть «вуличних женщин». І щоб налякати її, зробив короткий жест правої руки ребром долоні до її горла. І на зльоті спинив долоню, бо все ж вона жінка. Але в ту мить, коли я на півдорозі спинив руку, вона очима дала знак і на мене моторошним градом кинулися ззаду і з боків санітари. Того, що кинувся на мене спереду, я откинув ударом ноги між ноги нижче живота, але це йому не дуже зашкодило, бо він був у шкіряному фартуці. А ззаду мене схопила рукою за горло, обнявши мою шию залізною рукою, середньовічний прийом, хомут. Людина вища за мене назрісти, і так мені здавило горло, що мені стало нічим дихати. І я перестав боротись. Як розп'ятому руки мені витягли в сторони і зробили укол, від якого, наче гори упали на моє серце. Чи витримає, чи ні? Але серце витримало. А я став весь як холодець, безвольний і покірний. І чомусь в мені воскресло дитяче. Бо коли лікпом Бородін, що душив мене середньовічним прийомом за горло, вів мене з санітарами в буйний дім, я плакав і просився, «Дядя, я більше не буду!» Мене привели в буйну, неспокойне відділення. І брутально зірвавши з мене одежу, кинули як хмиз на залізне майже голе ліжко. А навколо мене ад! повний безперервного руху і марення. Один бігає коло ліжок і кричить, що він горить, що він потопає, а другий, паралітик після Льюіса, просить у мене закурити, а в мене немає. І він щепає і крутить мою шкіру гострими гибкими нігтями, а я лежу безвольний і байдужий. Мені не страшно. Особливо я став веселіше дивитися на світ у тому безладі, коли хлопчик в одній білизні, що бігає круг свого ліжка, крикнув «Цвіте червона Україна!» Я подумав, що раз мене і божевільні знають, то чого ж я буду боятися? А на ранок мене перевели з буйного. Поставили мені ліжко за стіною біля нього, бо вхід туди не мав дверей. Прийшли лікар з професором. І один з них сказав мені, подивившись в мої очі: "У вас дуже сильне сознание, но зрачки розширені. Я, доктор, якщо б вам вприснули стільки наркотичної гадості, як мені, то у вас очі б повилазили. Мені дозволили ходити в межах коридора і знайомитися з хворими. Я зайшов до курилки, де троє божевільних колективно складали вірші. Один каже: «Буря мглою небо кроет». Другий. «Выхожу один я на дорогу, Сквозь туман кремнистый путь блестит». Третий. «Что ты спишь, мужичок? Ведь весна на дворе, Ведь соседи твои работают давно». Я. «Товарищи, ведь это не ваши стихи. Это Пушкина, это Лермонтова, это Кольцова». Тоди вони, як тыгры, Приготувалися кинутись на мене и крикнули «Ти що на нас насідаєш?» Була відкрита квартирка, і я попросив їх, "Товариші, закройте, пожалуйста, форточку». І вони всі трьох чемно полізли закривати кватирку, а я вийшов із курилки. На зустріч мені йшов Юдін. Я йому сказав, «Професор, ну що ж ви посадили мене з безнадійними? Якось, коли я узнав, що хворим роблять рентгензнімки мозку, я попросив професора зробити і мені такий знімок. Професор показав собі пальцем на лоба. «У вас здесь? Все в порядке?» «Я». «А зачем же ви здесь мене держите?» «Він». «Інструкція». Мені все стало ясно, і я вирішив утекти з Сабурової дачі. Хворі мали на собі тільки білизну, халати й капці. Мені ж, професор, на моє прохання... Дозволив повернути мою сорочку, штани й черевики. Була хороша чергова студентка, що любила мої поезії, і вона дозволила мені вийти погуляти на подвір'я. Божевільні, як правило, тікали через проломи у мурі, а там по ярках і санітари швидко нас доганяли їх. А я пішов повз прохідної через ворота, і мене вартовий пропустив, бо подумав, що я один із працівників Сабурової дачі.